سورت تلاقอัลتم رب عزت د دې بیان کړي اتم آیه سورت تلاق وکای من قريه اتت عن امر ربها ورسل فحاسبناها حسابا شديدا سمرا دا قلو ناچی زیادہ اکرو دا امر دا قلعب او د اللہ دا انبیاء و مخالفت کریوا فحاسبناہا حسابا شدیدا اللہ و ایساق حساب میو کرو وعزبناہا عذابا نکرا فزاقت و بالا امریہا عذاب د اخفلکار گلے اس بات دا قیمت دل تو اس قیمت مفی سوی ته غاون کې توحید مخ کې دلته په مقاصد علیاو کې قیامت مخ کې ذکر کرا ذکر اسباع د قیامت وکړه بیا صداقتو کتاب ذکر کړئ لسم کې الذين امنوا قد انزل الله الیکم ذکرا قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا راویږه تاسو الله ذکر ذکر را نکړه ذکر کون کی پوخاندا خواندای نه تبجید اغه مثال د جوندوره اجزه کرن کئ اغه مثال زموروده ذکر سره د الله کتاب د الله کتاب د لاس کی ذرا اغه ستو نه جونده ایت او په کتاب لاس نه راځي چې پر زړه کنه د پلاستی کی سړې د کې آځې س شي راځي ګرځي دا پراستی کیره دې جون دې نه وي هغه کاته پورته کیږي څو خوري ته شيږي دا کیږي ته شيږي کی د غیان وغانی قرآن وینځ لاځګ نه راغځه د جون دې د امر دې زړې مړې قرآن ذکر نه کوي قرآن زل الله الایکم ذکر یقینا الکد الله تعالی کتاب ذکر د الله کتاب قران یہ راوی ده الكتاب اس رسالت رسول ایت علیکم آیات اللہ پیغمبر دے چوبلولی پتا زبان آیات اس اللہ اسباد رسالت او بیا اسباد توحید اخر کی اللہ الذی خلق سبا سماوات ومن الارض مسلوحنا الله ذات چې پیدا کړی وړ آسمانونه او زموږ کنا دغه په شان او ګره توحید سورته طلاق کې او تغابن کې اول توحید بیا رسالت بیا قیامت او بیا سدا په کتاب او سورته اول او اسبات قیامت او بیا صداقت دو لشتنوال دالله دی کتاب او دیاری سالت را واغست او آخر کې توحید را واغست دو سلور وارا مقاصد دو و آغا کم سرد دی چپاغی که سلور وارا مقاصد عالیه پدی ترتیب راجمه کرده نو دو سرد نموخو سرد تغابن سرد تلاق دارنگی کلا کلا رب العزت دا صلور و مقاسد پیو آیت کی راجمہ کئی دا معلوم ککنو قرآن کی قرآن دا انی خود دا حضر شیخ القرآن اللہ علی پی کرو را دا دا غی کمالو دا معلومول چی مقاسد آلیہ پو سورت کے سنگ ترتیب سر یوزہ شویدی شیخ القرآن رحمت اللہ علی بفرمائل ویو سورت یونس ما اشپک میں اشتی مطالع کری وا. مشفق میایشتي سورۃ یونس خود تفسیر سره بغیر د تفسیر نه چې تفاسیر علیه ماقصوج کو چې دیه دی سره تعلق سره د رب سره د مناسبت سره دا ډیر په مجاد ملایوی سورۃ النساء نیکوګری ال taala ذکر کئ سورۃ النساء سوچ کور گواہی دا اللہ پر کتاب کی سورت نیسا یوسلو اشپک درشم سورت نیسا یوسلو اشپک درشم عالت اللہ دا مقاس دا آلیا طول جمع کئی يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فَقَدْهُ الظَّلَّهُ زلّا الظَّلَالَمْ بَعِيدًا oh, او ایمان والاو آمينو بالله ایمان راڑاي پا الله بانده ایمان ایمان لاد بیاسن ایمان لاد ایمان خواهی راڑ, راڑ. راڑ. مانای ده آمانو نفاقان آمانو اخلاسان ودجیبی مومنانو په اخلاص وی ایمان راي اجي په درو ما من نامو اي زمنا فتلو غاندي امنو باللسان امنو بالقلب و د جيبي مؤمنانو په زړي مان راي ورسوله امنو بالله يا اي ولذين امنو امنو امنو آمن بالله مسئله وَرَسُولِهِ أَوْذَلَّهُ بِغَمْبَارِ رِسَالَتُ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ او په کتاب چې نازل کړو په رسول یې او په وَالْيَوْمِ الْآخِرِ او په ورځ د غورہ سلور مقاصد توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره سلور مقاصد عالیه رب عزت په یو آیت کې راځه مکړه دا سلور مقاصد دنیا ته عام کیدل نو په څو عام شو سلور او غیره پر امید ممدد مانا تعاون که انکی امداد که انکی چه دا غیره بغیره اغاکار که دیده ناغه ممددده که یو ممد ده الجهاد فی سبیل اللہ چه دا اللہ پا دیم که مجاده کول او جهاد کول او ده جهاد چه ده دیار اقسام دی د جهاده عطا رضیانو زو اقسام کې لوی قسم القتال فی سبیل الله کله چې قرآن شروع شي نو موږ د جهاد اقسام به ان شاء الله بیا وایو چې د نفس د جهاد څو اقسام دي او درنګې قسمونه د جهاد څومره دي هغه لوی معظم دې لوی شي عده القتال فی سبيل الله قتال کول تر چالول په پب چالول ماشين چالول ویني تو کافر شهید کېدل غازی کېدل دا ان فی سبيل الله خو قتال کې خو جن چل ګور بنیز ده کې په شپې قدم توپک سین کړو وګرو کافر شو <laughs> او رېک بګماش ولاده وای اوه <coughs> بدبخته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعارف دې زیراده ده څنګه یې دلې چې دو, دو زغری به رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي <coughs> او رسول الله صلی الله علیه وسلم او مجاهدینو چې کله هغه مجاهد خناخه باندې گذارې کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان مور پلاڈ پتا قربانی شاوا بیشترکا حق گلی نق دیو ویشتر حق سعیٰ نشان دیو ویشتر زمان مور پلاڈ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس پا سرودا اس بکیو خودا دا دا جهاد است دے رسول الله صلی الله علیہ وسلم هم左ادا کڑے وارھ مجرد کروパی Hinو آما اورا 때문에 اجوان بکیو پتاک کرد estaborus چکه کافر طبقته کیږي نه نو مسلمانوله کی ټوپک د ځان لري کړه اده ټوپک په ځای تصبر تسبر اوږه بس هر وخت په تسبر پم اوس نتیجه دا چې د امریکا نه یي روسیه نه بل نه یيږي انا کتا ټوپک لاس کې اږستې نه نه بڅد کافر نو مرحو به او کافر به تا نه مرحو دی دیوې نو قران زور لګای القتال فی سبیل الله قتالو کا اداللہ اپلا رکے سورت بقارا لکو کو رئی سورت بقارا التا اللہ ذکر کہی ایت یوسل یونوی یوسل یونوی ذنر کا جہادو کا فی سبیل اللہ اللذین یقاتلون قوما وقاتلو فی سبیل اللہ قتالو کئی پلاز اللہ کے اللہ زینائیو قاتلو نکوم اگر کسانو سراچی سر جنگی گئی نو تاو سر جنگی گئی زکر چتا مصلا اکڑو دعوت دی اسلام دیو چالولا او پا منکیرینو بانی او دی رض اکڑو اس سره سر دری ستو زګټاله <سؤال> با تل پارس په مذاهب دیوارو کړه گزار دی وکړو رد دی پی وکړو ناغدری کارونه تا ته پاز دی ویې کافر غوسه شي نو یو زار استا دار چې بس د دې کافر غوسه شي دې ما ټکې ټکې ټکې ټکې زبرتنه سم نو چې خو استري چې ناخر دی لیکن دا فلسفه دا دا گاندی دا عدم تشدد دو بیدی دی منگ تاکری تاکری تاکری منگ بناسو آخر به استوریشن پری بیدی دا فلسفه دا گاندی و چا عدم تشدد چورتویلی شی دویم اللہ را دا دا, دا چی کافر غصشوی دی انا تتا نتیخت ہوگا دا, دا فلسفه چی دا, دا دی انتعای بزدل توب دا, دا دی بی دی چې سره دی عمل کوي او ته دغه څه نه سره ایا سایه دی عمله کوي او ته دغه څه نه تیز ته کوي درېملار هغه دغه درسره ځانګی کوم نه خو مسله در باندې بدلوي کی او ته سره جنگ کوي نو ایستا ټوپ کډز کې مار ټوپه کومدز کې ته خوږيږي زه خو به هم خوږيږي مان څه بنگړي لاس زوم تر چلو لشم ټوپک چلو لشم درځي بغیره تو واخ نمشم تیرولې دا د اسلام لار ور فی سبیل الله قتالوک ای پلاذ الله کی ځنړک یو یو امزری وی اول به زره او ګورې د مخونو کې فرق دی انسان مخت او ګورې ادم زری مخته ون واری لکه کی امزری سره برابر دی ازهبل د بیزی ټوګره د پلن مخې دی سلې فښوی پلن مخې دی سلې دې د خوراک مړنی دی امزری ته و ګور حمايشه پرا عاقل وی خورنګ کئ ازه بیزی ته و ګور دا عاقل ننده خدای ہمیشہ ما عقل دا کړی شي هر یو پاس په لته باندې کړې حلالول کئ او ټوګړي ټوګړي کې خلن خورنګ کئ زانی دی بیزه سلی جوڑا کری دا آمزری تو گورا غوخا خوڑا لکی آمزری تو گورا غوخا خوڑا لکی آمزری تو گورا غوخا خوڑی گورا خوڑی دا پلن مخی نسلی جاد نکی تا صفت پا زان کے پیدا کا وقاتلو فی زبیل اللہ قتالو کئی پلارد اللہ کی اللہ زینا یو قاتلو اغه دسانو سره جته دال کوي تا اوسره کتاب کینه تو بر سره کتاب ک وقتل وم حيث ثقفتم وم وجنی دیلاره چطا چومن ته دیلاره چالت نه ده کله کله دوکوي کی جی jihad مجاهدی توي کوشش توي نن مجاهده خبر نه له وقت وجنه یې وینې دوی کوي لريه اه مجاهده نه د جګړې خبر کو وو ظلم حيث ذكرتم ووما وجنه دوی لاره چې تا جونته دوی لاره چرته ومنته مړې کې واخرجوم من حيث اخرج قوم ابا سي دوی لاره والفتنة أشد من القتل عقد تواشي دا فتنة دا قتل خخبرنة وين تيجي وسنة الشرق نا وين تيجي لخخبرنا شرق كيجي كفر كيجي دا دين خلاف خبر كيجي ناقين دا وين تيجي لخخبرنا والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلهم عند المجد الحرام مسجد حرم کې قتال موږ کوئی ګکای نه کوئی ورسره فایل قاتلوکم فقتلهم كذلك جزاء الكافرين superb qitalu kai wa qatilum hatta la takuna fitnatun aw qitalu kai de sara taraghi paatni shi zord mushrikanu biya de kafir سو پوری چې الله رسولا کړې ځنیل کړنره هغه وق پر پرې دی وقاتلهم حتى لا تكون فتنتون هغه روز تعفیر الله رسولا کړ تبا برباد کړ نو سو پوری چې کا امریکه کافر رسولا شو نه تبا برباد شوه نه پرې نه دی ټوبګ د ځاننا ويکون الدین لله عشیب دین تول د پا الله القتال فی سبیل الله اس قتال بسنگ کی قواعد بسنگی ده قتال نبیاب انشاءاللہ صورت انفال براشی اشپک قائده بار رب العزت زکر کئی اول کے بدایشی مز کے بدا قانون بی آخر کے بدایش قانون بی دامیر اتباع بکوی او قتال بکوی فی سبیل اللہ غلب باللہ ورکی القتال فی سبیل الله دا مجاہدش و جہاد فی سبیل اللہ دارنگی علا کرده جہاد چه علی فاق فی سبیل اللہ ہوشی دا اللہ پناہ رکی مال خرشی یوسائی مال نیشی لگو لے قتال سوگی اگر با جہاد سوگی توپا که ندر آغستے پیسنی شو لگو لے نا اگر قتال سوگی نو ترغیب قرآن کرد بیا قتال لگو لگو لے. دا انفاق 195 وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اخر جوکه بلاد الله کې وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه مغرضو يقلزانو نه زائد هلاكته جان توپک دیوانا گستو نو غلب رازی و خور بدنو لوٹ کی گنا توپک دیوانا گستو نو کافر بدر بانی ضرور شاملہ پوکی هر سبر لیتار کی گنا نو علبی کهده چه تا قتال دپارم مال خرچ کرده توپک بلی آغسته و اخپل ملک به مضبوط کرو پیٹم کنمونو باندی نو وصلو باندی وان فی سبین اللہ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واعلم ان الله يحب المحسنين داغه رب لذت ترغيب ورقي الانفاق في سبيل الله واشتملت سوره حديد لکووری سوره حدید اوی کی الله دعا ذکر کی انفاقم ذکر کی وم آتو ترغیب ورکی اللہ مال خرش قول دار وانفقو مما جعل وم آتو وانفقو مما جعلکم مستقل فی او خرچو کئی داشنان چکر ذر تاظر اللہ یو بالپسی پاری کی مستقل فی نفیحو ترغیب ورکرو در مال خرش مال خرش کا محربان دامال گورستا دینا مخیستا دی پلار پنو موسیستا پنی چوزا دامال استان دی وچه ندنه ولی نلگه سریعت سزرکو گئی پدی باندی وان فقو مما جا لکم مستغلیفین فیه خرچو کئی داشنا چی گرزور تاثلالا یو بل پسی پاکی فالذین آمنو من کومو وانفقوا لهم اجر كريم کبیر من خرج کا دا مالستان دی او کو تا وای نه সেবা زغ زما مال دی نو دیمه نو ټاپه له زم کې و اسره خرج کا اجازه در نه پاده کیږي او سړي چ خرج نو کوی بلال الله کی ولله میراث السماج والارض او خاص الله لپاره دې پات کې دل د اسمانونو زمکي هرڅو الله ته پات کېږي اجن سرتنه پات کېږي بسن کي لکي نبی الله نبي وارث ننن الله وارث نبی وارث چارت دي الله نبي وارث وانه د بد بدبخت الله وارث دی وَلِلَّهِ مِرَاسُ سَمَاوَاتِ وَالْآَرْضُ دریم نکتا وَسَدْيَا مَالْ خَرِشْكَ دَيْشِ گَنَا لَكَ چِه قَرَزْ جَوَانْ کَرَو چه ردی قَرَزْ وَرْ کَرَو نا خوروکی گی نکنن سا وقت پس در تا ملاوی گی نا یولا سم آیت که اللہ زکر کئی منظر لزی اقرزو اللہ قرزن حسانان سوک دا جوار کڑکای الله درا ورکول مطابق د سنت قرض الحسنن قرض ورکای معلوم قرض محتاج له ورکه الله محتاج ده زه نا قرض لغوی معنا ده سود ده کا سو جوار کڑکای الله درا مطابق د سنت فیضاعفه له ولو اجر کریم نہ دچن دچن باور کی دلرا الله الله بله ډبل دو چندو اللہ, اللہ اور کی مال خرج کا سباب از اشتغانا ہوشی وے سباب انا قیامت کے دیا غسم آیت کے یاو ما یقول المنافقون والمنافقات لِلَّذِينَا مَنُنظُرُونَا نَقْتَ بِسْمِ نور قُومَ مومنانو مال بخرش کری نو قیامت کی داغیس اغبرانا منافقین ساری او منافقین زنانا روز ترا روانی دی اغیس اگرانا نشتی اغیب آواز کئی مومنانو تا انظرونا لگوانی منتو گورایو مقتب اسم نوری کومو من بواخلو اساسو یزیرانانا تاز ساگر دیوائشتی لالتیل من ساگر نشتی لگوانیو دری گئی چی تازنی لگوانی رانا منگو واخلو قیل ارجو ورکم فلتمی سونورا نو بویلشی زی دنیا تا نو طلب و کئی زان لگو دنیا نرا کرده آل تا مون مال خرش کرده در لاب دین که زک اللہ مون رنان را کرده نو در دل تا نمیلاوی که در در کرند که دنیا که باید شویده آل تا لر شی زان لگ رنان را قیل رجعو ورآکن فردمی سونورا فضلی باب بین اون بسوری اللہ و باب دا خبری بوشی نوبا وحلی شیدوی دی ترمنده یو دیو دیوال دنن بای رحمت بهر بای عذاب دنن با رحمتی اغا مومنانا اغا منافقان شمال نو خرش کر روس و پادشی دنن بای رحمت باہر بای عذاب داینی نوکتہ ذکر کوي کو شلم کې و دنیا حقیقت سره چې دوره مینی په دې مال باندې حقیقت دي څه دی نشر مایا تعالی ذکر کوي علم ان مل الدنیا لاعب و له و زینت و تفاخرون دنیا حقیقت کو بس د لاعبون تش بلا و له ایسی زرگ آفیل اول دی اللہ رحمت نو لیگی حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علی باندی من تیوی ایزا پا مکا کیوم عربیان می کتل لازو ایداری علون یو لازن بل لازت بیاجو بیا بل لازو بل لازت باجو شرنگا شرنگا شرنگا شرنگا ایمائیو عربی نیتا پوز رمائی داشت ناز داشت دکتور جی ولاس نبل اللہ تو کوی دا ریالو ن بیا بل اللہ سن بل اللہ سو کوی وی دا زړو په پیا کوشالی کی کرای ما ښه قران مو وی الله هو نه اج زړغا کولو بس تیش لاس لاس ته واجو جیب کې واجو بنګه کې غدرا باندې کړه دن نکړه بس لا هو ون تیش لا هو لاس زره دی واشل زره کوي لاس په ټول په یوزنه جوړي ما ښه مغیو چباته خلک منډي نور ټول پاتشي یو لاک روپای او گڑی لی خوال لاک کور خیٹی کنا چی ماخا مگا چپاتی نیسی وابن نکی و زیناتون تش خواهی سنے پلان یو کمرہ جوڑا کری نو زیو لگی دو جو کرو یو قسم سادرون دبل شن جو کرو زیناتون و تفاقورون لوی دا استاز ترمنزا تش لوی قدر دے تکل رشتی ونشتی موڈر رشتی ونشتی و تکاسرن فی الانوال والاولاد تش دیر والده او پاولاد کی حقیقت پو حزن ره نچی بی حقیقت شیره ولی نلگه داللہ بودین کی الانفاق فی سبیل اللہ دا صنور مقاسد عام کیدل پو جهاد سارا عام کیدل پو انفاق سارا امال خرج کئ د پاره تنظیم تنظیم به څنګه یو په تنظیم کې اخلاق کې د سری معذب شي تنظیم د پاره اوله قاعده ده چې اخلاق کې معذب شي ظلم معذب شي لاصفی معذب شي سوره بقره یوسف و اویمه tụګري تهذیب الاخلاق تو. چ اخلاق او معذب شي یوسن و او یاما سورته بقره اتا الله ذکر کای لیسل بیران تولو وجو اقوم قبلل مشریق والمغریب لیسل بیران تولو وجو اقوم قبلل مشریق والمغریب نيشت تش دا چما خو مشرید مغرب ته کوی دیش پری ګور نه مسلمان دیږي پر شی بلکې اخطل او اخلاق مهذب کا پنزو افعال رب رضت ذکر کوي چې ستا پزړکی وي چې زړی معذب شي ولاکنل بیر من امنه بالله يو واليوم الاخر دوا والملائکه در و سلور والنبین پنزور دا پنزه خبره استاز زړګي چې زړګي روغ وي او پنزه کارونه چې په لاس اپوکي وا تل مال حبیہ ور سر مال سره منی د مال سره او سره منی الله زرا مال ور او دی مساری ہوا نخلش کے والموفون بیعادیم وآت المالیو والموفون بیعادیم افاق اپو وعدو باندی دعا وعقام السلاة وعقام السلاة وآت اقام السلاة دعا آت الزکاة دری والموفون بیعادیم سلور وَالصَّابِرِنَا فِي الْبَاسَ آئِ وَالظَّرَّا وَحِينَ الْبَاسَ او کلت وی پر فقر و فاقع و پر مصیبت کی اپو وقت جنگ کی اولائک اللذین صدقو و اولائک هم المتقومن دا لس تنظیم دا پارا تحزیب الاخلاق دا مجاہدینو چا اخلاق محذب وی چا دا لسو تعلق زرسارا دا تلزو تعلق زرسارا او دو پنزو تعلق کو لا سخفو سارا دارنگی مدل سعیوی اصول بیانائی کور جوڑوی اتر اس قوانین ذکر کی دارنگی تنظیم پو جماعت سرکی سورت علیمران یو سل یو آیتو کنے ایسو ایک یو جماعت وی منظموی دارن منظمی را اصولو چسن اصول بانی اصلا منظم جو رئی یو سن یو سورت آل امران یا یو اللذینا منتقوا اللہ ولا تموتن ایلا وانتو مسلمون ایمان والا ویردو دلالا پا حقیق دلسالا اصلا امیر معمور عقیده یو پکارده یو منظم نو امیر برلې اول بللې نبض شکار بیان کی موحد امیر موحد مامور عقیدویووی دیم قانوني اساس پر کار د پاغا تنظیم کی وعده سیم به حبل الله جميعا ولا تفرقو مونګولونو کوې پر زايده الله بل طول مو کی گئی قانوني اساس قران به کی چې په قران به فیصله منشور استاد سپکار ده ورتا کوم منکم امه یدعونا ال خیر و یامرونا بالمعروف و ینهونا عن المنکر ودیشی د تاسو نه وړل شرابلی خلق او قران او سنت قران او سنت ترابلې کوي په خو کارو سره م نه کید په دون دجماعت ارکان فعال پکار دی یو څل پندله سم او من خير فلن يفروا هغه چې دي خرج کوي زله مال نه مال خرج کوي افپل تنظیم کې دا نه چې ستاسو تنظیم د بل په چانداжелиږي خپل تنظیم به ته خپل پیسې لاګي او ما من خير فلن يفروا او د جماعت حفاظت پکار دی از دانه چ اهيار تعالو نه وای چې د شورا اهم اجازه ناسته او تو یو که زه چاته د چای او سات کړی وي دا زما په مخ او راغلي شورا تراونی نه نه نه حفاظت وکړه پر جماعت دا غيارونه یو سلو اته سم یا ایواللزین آمنو لا تتغیزو بی تانتا من دونی کوم ایمانوارو منی سه رازدار سواد اخبرو نبل سوک بلچه تالو نوای کو ری شورالو نوای لا تتغیزو بی من دونی کوم لا یالونکم خبالا تنظیم دی جماعت دی جورول دی پارا دا چې سي امور چې په ریبا تنظیم جوړ کړو او دا تنظیم بقا الکه دې شي چې تنظیم کې آدابي چې په یو تنظیم کې آداب ويشته هغه تنظیم مړه پاتې کېدلی شي سورته حجرات ایس په دې تمه سي بارا سورته حجرات پورې الته ذکر آداب الله ذکر کوي یو آداب یا یو اللذین آمانو لا تقدمون بین ید اللہ و رسولِه او ایمان والاو لا تقدمون بین ید اللہ و رسولِه ایمان والاو ممخشی کی گئی دا اللہ دا اللہ پیغمبرنا حالا کوئی پلاہ میں ممخشی مطلب دا د پلاہ خلافوں کو لا تقول قولا ضد القران والسنه دز خبرونه کوي چې خبره د قران او سنت خلافه خپل د تنظیم من ګورو چې کله غمو خدای مسله راغریده یا بل څه مسله راغریده نو بغیر د قران او د سنت د بل کارونه کوي چې ګورای تا خبره کوي چې فلاني رسول زړه کاپشي خو چې قران د سنت نه مخه خبرونه کوي یا ایواللزین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسوله دویم عدب دویم عدد که یا ایواللزین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی و ایمان والاو موچتو ای اخپل آوازنا پاسو دعواز دی پیغمبر پیغمبر نه خپل آواز موچو لکه دا پیغمبر داواز دا داختل आवाज موجودو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقہ هغه دی پري خود خپل رسم با روان شوی نو تا خپل سم د دا پیغمبر داواز دا دی او چت نکړو وسمر نه په دې غم کې دی وکړو پیغمبر طریقہ نه په خارې کې دی وکړو خپل رسم دی وکړې پیدا خبر غډې راخه خدا کور نه مجبور یوه ان بیاغو د قرباني منګر کړه بیا محمد رسول الله ته پسیوایت ولا تجارون بالقول كجار بعضكم لبعض ان تعبت اعمالكم وانتم لا تشعرون زورونه کی بیاجبیونه کی ان الذين ينادون قام من وراء الحجرات اكثرهم لا عقلون یقین نا کسان چاواز کئی تا تا ها خوادو کودونو نا دیوال نا ها خوادو از که یا محمدو اکسروم لائقنونو دیر دو دوی نا عقل نلری عقل نلری نو خریگنن چه دیوال نا آخوا یا محمدو نا غا نو چه دا پاکستان روی وائی یا رسول اللہ احنا دیتو سو اجداد خرپلار میری وچه ده کمرین آخوان آواز که اله عقل یا محمد یا رسول الله عوض ده لا لگی دلی یا رسول اللہ کان فرض تیویگانی که خی پوشوی یعنی ده کفر عام کولو لگی تریتی خونی دی ویو طرف تا یو طرف تا ده اسلام خبری او بل طرف تا کفر عام که شیک عام که بدبخت ان الَّذِينَ آئِنَا دُونَكَ مِنْ وَرَاِ الْحُجَرَاتَ اَفْسَرُهُمْ لَا حَقِنُونَ لَا درم اغلب یا ایوه الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاکُم فَاسِقُن بِنَا بَاِن فَتَبَيَنُوا ملکول کی کلیو بلتخبر رازی یو بیتبار خبر در کی ممنہ گورا تحقیق وای قوم بایر و ایمان وای کله چې راشت تاسو تا یو بیت به بار فاسق بن مراد صاحبینه وګړي فاسق بن یو بیت سره یو بیت به بار هغه چا پرې کړې و ګور مخ په غوږښتیو غنانه دا نه چې هغه غوږ پرې کړل دی ټوپهګه حالت لري اناکه مخ کې روته ګورہ کوي صفته لګي هرې اده فتا بیانو ابي ادي دان وای دا خبر وګورځتا تو کومه زمانون بنه اخر بیل کومه د سړی دی بنیم کمانوم واپس ته در سره چلو پر دې څوبنوم کی نچستا تحقق تا تبیین ته جنکینی نو مالمی غدا چې د دروغ وای کنه پدیم ټپونه شوی او ایمان والو ان جاءکم فازقون بنا باینا کراشی تا استایو بیتارا فتبینوا لا کئی زکا انتو سیبو قومن بی جالتین فتوز بیو علا ما فعل تم نادیمین لون ازی انرسی گئی اقوم تاپنا پویئی او با گزده پاکل کڑو بانیخ پیمانا از دانا چاگوینی جی کزل کرو دا شکلو تاڑو پاک لاغسی سبانی ویلے امیسو ملامت ملامتا نئی نمخشتا با یونو کا تحقیقو کا که منظمه جوړوی تنظیم مرګول کې باج ناپوي به تبارې هغه به تبار شي دل خبرو کې تلانی داس ویلو وا چې زبا رشتريکو رشتريکو مخامخ کوم به کار در توا چې رشتنی م نه ګرځمانو بنافني و بیا خطا دروغ ونی ته ول دروغ وای ما ته هغه ویلو نو ما ته به ویلو کو چې تا مخ کې ویل نه زبا مخامخ به نو چې مخامخ ته یدو نو پوهې چې د دې ټول خور دې کنه دي جام ګونکې شرارتي ده جنگ جوړي ضروري ما زب چې ما تنظیم اړه پدې کېږي چې تنظیم ملګرو کې کله کله جګړه راځي وان طائفه ثاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلوا بينهما اتم ayat کله ډېر د مؤمنانو ناقې تاروکړه اصلاعه او کر ده دو آراتر فاصلی او بینهما اسلاعه او کر ده دو آراتر منزا دعامر دکنا دون مان کرو جاگر او نو نور مان کرو لپکا چاغې کې که اسلاحو کی فاصلی او بینهما اسلاعه او کئی ده دو آراتر منزا دانچه زت اسر ااضر ایم زت اسر ام ننه اسلاعه کر اداء مر ده فاصلی او بینهما فین باغت ایڑهم علالوخرا فقادر الذي تبغي انت فيها الى امر الله قال يا و خبره نماني ورسل جدي د خوبي چې رب حكم دي غاروي خو دي فازليو بينه ما بلا عدل انما المؤمنون اخوه تن فازليو بين اخوائكم مؤمنان لا يسخر قوم من قوم ایمانوارو ټو کې دینه کيو کوم بل قوم سره قومي ټو کموكو عزا يكون خيرا منهم قريب ازا چې باغي غور د دنیا اړې څنګه مال نيشته بل څه نيشته عبيده نو مسخري کو رب عزت استاغه دولت اړې لور کې اغه ذلت تعاله چې بیا وسګایت کوکه مزاق منغرو سرولي کوي ولات ولا تنابذو بل یو بل پناکار نو مونږه باندې یو بل موبد نام وایي یا ایو الذین الناس دې بوکا زیره مین دیر ګمان پځي مزه ګمان پځي مزه وَلَا تَجَسَسُو جاسوسی مو کوئی چو دو کسان ولار دی او دو وقت تو گت کر لی چو سوای دا کار مو کو وَلَا تَجَسَسُو وَلَا اَغْتَبْ بَعْزُ کُمْ غیبت دی نکوئی بازستاسو تا بازو دیو بل غیبت مو کوئی غیبت دی تا وچ دیو مسلمان تیو عیب نیشت ایو سرعيب پیولوغو ندی ته غیبت نه ودی ته بوحتان یوسری غلا کړه نه دا ا دی و فلانه غند دی نو دو تهمه جوولوغو بوحتان وولو دا کبیره ده اول غیبت دی یوسری نه غلطی شوې سو ناروای کړه نو نو پکار دی هغه باندې ته پړدوا شي تا یو پد دیواجو رب لی عزت په گناونو پر عیوبانه پردباچه لیکن بل لگی دا غو اغعیب دا پر غیر موجدګی کې خلق و تاخکار کوي د پار دی چې دی اوس پک د خلقو په نظر کې زو اچت شه دي ته غیبت و نه راوځي اوی دی جرح یو سری کې یو عیب دی اغعیب خلق ته خبر نه او دی خلق دوکا کوي نو دا عیب سرګند سرګم کا مسلمانان ته خبر شي مسلمانان ته نو دوکري شي دې ته جر حوی دا جایز دی او غیبت دې ته وای چې یو مسلمان عیب خلق او تاخ کار کې د پاره چاغه شي او تو چت شي دا, دا ناروا دی ولا اغتب بعضکم بعضا غیبت نه کوي بعض دا زربازو او يحب واحدکم ياكل لحم اخيه ميته فكرهتموه ایا خوخیو تا لستاسو چو خری وقع دقل رورو پداش حال کی جوی مارو نو تاسو بد گرن لیده آغا در مر رور وقع خوڑل بد گرن لیده نو غیبت هم دقا شیده کنه آغا بد گرنی نو دولی بد نگرنی تا و مادب یا ایوان ان انا خلقناکو من زکاری و انسا خضر پان صاحب رموکو او خلکه منغه پیدا کړی دا سولار د نالاو د خزنه ټول ادم او پیدا یې ټول د نالاو د خزنه پیدا یې دا قبایل جورشي د فلانه قبيله فلانه قبيله فلانه قبيله دا د پار د تعارف د پیجن ګلو د یوسف زيه او فلانه او دا د تعارف د برخ جورشه د پیجن ګله وجعلناكم شعوبا وقبائل ليتعارفوا او ګرزور ممتاز سره لړلې وړي ډلې د پالا چې تعارف شي په جنګ لري وسیریو بل ور پتا شي څوک دی ان آداب سبعہ تنظیم بقا الکیدہ چې دا آداب پکې نو د قران کریم کې اتو مومدات او سلور مقاصد توحید او رسالت الكتاب ایمان بالآخرہ خدا سلور مقاصد دنیا ترتل په سلور تو زونه سره یا ترتل په یاد دارنګ په انفاق سره چې مال خرج تنظیم سره دارنګ آداب سره تنظیم ال پاتې کېدو چې په ری کې آداب وي او او مميداتو د قران کریم دهار سورۃ د پاره یاد وا یا یو یا ضرورو داونو سورۃ به ورږي چکه سره د پاره دعوه شي نو سره بیا خپل دعوه نو په دلایل سره ثابتایي په دلایل سره لکه قاضي ته دعوه وران نکړه د زید په امر باندې 200 روپۍ دي نو قاضي وایي دلیل راړه نو دغه دعوه کوونکی مدعی دو ګواه لیدشي د دې دو ګواه په مخ کې ماذره 200 روپۍ ورکړه یا بد دلیل پېښ کړي اګه مدعي دلیل پیش نه نو بیا به قال دې متعارض و منی کنه مني نو کاغذ نه منله نو دعوه بیا به ثابت شي اګه نو ما انکار کوله منکرو بیا ول حلف ورته نو معلومه دا شو چې دنیا کې هر دعوه چې ثابتيږي نو په دوستو زونه سره ثابتيږي یا ثابتیگی پو, پو, پو, پو دلائل سر. او پو سر. سوگن سر. یا ثابتیگی پو ثوغان په حالف دو څه جمله دعوه ثابتیگی نو قران کریم چې کله یو دعوه پیش کیو صورت نخ پر دعوه ثابتی پو دلائل سره او کله کړه دعوه ثابتی پو حل سره ثوغان سره یا دعوه ثابتیگی پو دلائل سره یا دعوه ثابتیږي په حلف سره او د قران کریم دلایل ډیر دي قسم دلایل دا سیدی چې دا غي تعلق عقل سره لري عقل وای دی مرغو کې استا عقل دا خبر مانی کنه مانی